Hörverstehen. Kapitel 9. Track 34. Equilibrium. Killer of Emotions. Von Kurt Wimmer. Ein Filmtipp von Carina Zöller. Mit seinem Film Equilibrium – Killer of Emotions von 2002 ist dem Regisseur Kurt Wimmer ein anspruchsvoller Science-Fiction-Thriller gelungen, der sicher in der Tradition von Filmen wie 1984 oder Schöne neue Welt zu sehen ist.